Të ndëruar, es-salamu aleikum. Ta komi përsëri në emisionin tonë të radhës të lumë tjo, ku sëtë dhëtë flasim për një liber i cili realisht e ka vetëm emni liber, ndërsa nuk është si kur librat e tjere. Êshtë një liber të jeti pazakonshëm, një mrekulli, parë një të nkodhë një begati e madhe që zotë gjë lewala në ndërejmet e. Gjdo kontakt me këtë libër, gjdo raport me këtë libër është dobi prorës, është ishpërblyëshëm, kemi fitimet të mdha, ka do që ti qasimi këti libëri. Zote Gjelle Gjelalu hu, i zbriti njërzimit libërat të nërëshëm, mirë po kjo libër dalën madje dhe nga këta libra që i kanë zbritur pejgamberëve të më hershëm. Besoj që tash më po edini për qëfar bëhet fjallë, bëhet fjallë për Kur'anin, fjallë e Allah të m Me dë vërtet, po të kishim kushtuar këti libri, tërë ciklin e emisionit të të lumë tjo, do të ishte, me dë vërtet, një përpjekje ndoshta modeste për të jadhon hakun këti libri. Të lumë tjo për Koran, të lumë tjo për libër të Allah Gjallaj Gjallahu. Të ndërruar këj libër është në gjuën arabe. Mirë po nuk duhet tjetë penges asë njëherë që ne të kemi raport të mirë me këtë libër, duke filluar nga ledzimi i ti. Nuk duhet dëgjuar ata zëra dashakeq që kërkojnë që forca e gjuës këti libëri dhe shpalje këti libër në gjuhën të saktuar tjetë penges për raportin tonë mirë me këtë libër. Shumë nga një ndoshta nuk dim me lezu këtë libër, mirë po të dëgjojmë njëre qëfar shpërblimë është, qëfarë si hariqesh, për mandë dhe në lidhe me ledzimën e këtë libri, pas taj e trajtojmë edhe qështën e ledzimit të këtë libri, në alfabetin që nuk është si kur alfabeti jonë, dhe në gjuhen që nuk është si kur gjuha jonë. Muhammedi Alehi Salatu Vosram të nëruar ka thënë, kush e ledzanë, Koranin, për gjitha shkrojnë të ledzimit, shkrojnë, jo, fjal, jo fjali, shkrojnë, i ka tërgjë, 10 shpërblime. Përmendoni 10 savape. Këto savape nuk janë për shembull valuta që mund ti këmbesh në kundërvlerë me valutë tjetër për t'ia ditë vlerën, për shembull. Nëse thuhet ë kush e lexon një shkrojnë të Kuranit i ka 10 ë uh, franka zvicrane. Ne nuk e dim sa bën një frank, e kthejmë në euro e kuptojm kushtimisht. Prandaj kur është tjera për valut e dim, nëse thuat përshamu dhe ka një arit tok, ne e shikujm vërën e kësoj toke, e këthejmë në para që kuptujmë dhe e dim sa është vërë. Mirë po, kur bëtjë atë për sevapë, me qëfar kundër vërë me e kuptu, se qëfar fitujmë ne me këtë ledzim, nuk ka. E si me e kuptu? Me e kuptu, kështu të nërruar. Se sevapi, i Allahut gjallat gjelalu është më i vlef shumë se këtë dunjoja. Në një sevap i Allahut është më i shtrajt se këtë bota. Pra ndaj nuk ka kunder vler të sevapit me diqka të kësoj dunjoja, nga se dunjoja është shumë me pavlir, se që tjetë sevapi kunder vler e kësoj dunjoja. Mohamedi Alehi S.A. ka thënë se këtë dunjoj alishtë të këzoti nuk kunder vler të madhe. Si dënja, si përnë se dënia si përmbajje, mi po nje se shfrytzohet për të mirë, nëse ë përdoret për aq çallahu ka thënë, merr vlerë të madhe, po për shkak të përdorimit, jo për shkak të përmbajcës, beso që është e qartë. Prandaj kur thotë pejgamberi sallallahu selam, se leximi i një shkronje të Kuranit të jap mundsinë që të vësh 10 savape, do të, të thonë nuk mund ta kthesh në vlerën e kësaj dhunja. Diçka e pa imagjinuar, diçka shumë e madhe. Nuk ka li bërë mboj që të epe këtë mundësi. Të lëmë tjo për Koranin, që vetëm duke e lezuar, edhe pse nuk e kuptan gjuhën e ti. Nuk i din regulat që, që, që dalin nga nga shpjegibën, nga udhime ti. Mi aftër lezimi i ti, të marrështë këtë sevabë. Muhamedia Alehi Srasum ka thënë, ditën e gjukimit i thuet, ati që ka lezu Koran, leza dhe ngreto nga se vendi ytë në gjennet do tjetë të kë ajeti, të kë verseti i fundit që ke qenë duke lezu në dhe një. Në të ke lezu Kuran me vite, me vite, me vite. Le ke lezu Kuran të 13 vjetë. Dhe ke lezu një sasit të konsiderushme të ajetëve të Kuranit. Dhe në gjykimit, shpërlimit është cili. Allah dhëtë ledza që ke qenë duke lezu. E ledzan dhe ngritësht, e ledzan dhe ngritësht, e ledzan dhe ngritësht, para më në ke mundësi të shkosh në njërëcit e më dhatë të gjënetit, falë Allahu që në mundësef me këtë liber, të lomë tjo. Fjallë Allahu gjallë gjelalu, qëtsia, lëmëturia, e shumë të dhira i e në këtë liber, që do të kjerën e nëvoj të flasim shumë më të e për këtë liber. Muhammed e a.shtëm ka thënë kush e ledzan, surën këhëf, ditë në gjumë, i bë dritë, shpëtëm, ozem dengjmon arshme trun allah me kët kuran te mbron zotin me kët libër muhamedi alayhi selam ka thënë në atë shtëpi ku lexohet sura ja beqara nuk afrohet shejtani dhe nuk i bën dëm falltorat as magjestarat këtë njeriu te mbron allah me sura beqara eksti mërad kush e lexon mos qasem kush punon eksti mërad tira ja ato veç kush e lezon ti kush do të pobra hoje po, po unë po kam dashur me popull për të gjithë shipë rregull është gjuhë shqipe dhe duhet më lezuën gjuhë shqipe. Po shkakse duhet më kuptoj çfarë po thuhet. Mirë po, në gjuhën shqipe e lezojm për ta kuptuar. Ndërsa në gjuhën origjinale duhet lezuar për të shpërblyer, kësse vetëm në gjuhën origjinale është fjalë e Allahut. Etash, a simëmso alfabetin? Të ndëruar. So ngani emsoin një gjuhë të tjerë. Nuk po flas alfabet, jo një gjuhë të tjerë mësojmë për shkak të punësimet, për shkak të leje qëndrimit. Me mua në leje qëndrimën në vend kërkohet që të mësojmë një gjuhë. E mësojmë një gjuhë të huaj, edhe pse është e vështirë mësojmë. Të thuhet për shembull se ë do të gradosh në pozita, nëse i mëson disa rregulla caktuar, e pse nuk i kupton i mëson sa so kode kompjuterike i mësojmë, të pa kuptem ta, sa so shifra të shumta me shkronja të ndryshme i mësojmë as nuk e kuptojim fare. Për fjalë, për të ngritur, për të avancuar, për të tuma tepër. Edhe gjithë këtu janë të lehtë, e mësojmë gjuhën, i mësojmë shifrat, i mësojmë kodat, i mësojmë emrat saktuar se si kuptojmë fare, për të ngritur, për të avancuar, për të arritë pa problem. E pse mbetet problem ta mësojmë një alfabet të gjuhës arabe që na afront, na mundson të takemi pran duar tona, fion Allah të mënduar. Prandaj mos ta privohet tonë Tulumti për Kur'anin, të lumti për mundsinë që në gjuhët e juaja, brenda gojës së juaj, nga tingulli i zërit të juaj të artikulohet fjala e Allahut e malluar, fjala e Zotit Gjithësisë. Kjo është krania e modhe po neve. Kjo është më e vërtetë mundësia më e modhe po neve. Mos të privoheni, mund ta bëni këtë. Shumë është e lehtë. Mos u dekurajoni. Mos e shihni të vështirë. Kujtoni shpërblimin. Kujtoni atë që farë arini, kujtën e kënatësin e të shëqëruarit me libën e dhe gjellëvëra, gjitho sfit, pasta e është e litë, e mundshme dhe e të i kalushme. Anda i të lumë tjo për këtë libër që u amundësan gjitha këtë të mira, gjitha këtë shullime, e shumë, e shumë tjera që rralisht koha nuk le janë që të shpallosim të gjitha, por besoj që kjo që e thash mjaftan për të levizur drejt e, mësimit e dezimit të tij dhe raporteve të tjera që ndalin me këtë libër to lum që për Kur'anin